Farkasok ivadéka Senki sem hitte volna el, hogy testvére a másik háromnak. Első látásra a farkast mutatott. Nagy erdei farkast, de olyan óriást, amilyen farkasban alig látni. Hanvas szürke volt, a homlok a lapos, füle jóval nagyobb és hegyesebb, mint az anyái. Durva szőre nem türem lett puha hullámokba. De a figyelme szemlélő észrevehette volna rajta az anyai örökséget is. A roppant melkast, vastagnyakat, a farkasénál szögletesebb orrot. Nagy azonban nem találkozott ilyen figyelmes szemlélővel. Nem tudni véletlen volt-e, vagy természetének, akaratának szükségszerű következménye, de a négy testvér közül egyedül nagyvadász nem akadt össze emberrel magányos kóborlásai során. Később a közös vadászatok idején ő is találkozott a parancsolóval, de erről majd beszámolunk a maga helyén. Nagyvadásznak valóban nehéz lett volna más nevet adni. Basa ennél az egykőjöknél remekelt. Vérében volt a zsákmány szerzést, és senki nem tudott úgy alkalmazkodni a körülményekhez, úgy változtatni a tervét a cél érdekében, mint nagyvadász. Nestelenül kúszott, mint a kígyó, hogy bekapjon egy nyomorult pockot. Képes volt órák hosszat mozdulatlanul lesben lapulni, hogy elkapjon egy szárcsa fiókát, de ha kellett, épp úgy halára futtatta a nyulat, mint rohanó, s kilopta a veszedelmes szigoncsőrű madarak fészkéből a tojásokat, mint kicsi. A még a sekélyebb, melegebb szélvizekben mulatozó halak sem voltak biztonságban nagy vadásztón. Macska módjára halászott rájuk, és hatalmas agyarai biztonságával kapták el a názba boldult pontyokat. Apjuk farkas ravassága és ügyessége, anyjuk kutya értelme, ereje, ő benne keveredett leghatalmasabban a négy kölyök közül. Három éves korára olyan ereje volt, hogy le tudta volna húzni a szarvas tehenet de szarvas tehén nem nagyon került a nádasokba, s ha kerül is, nem biztos, hogy nagyvadász az ismeretlen nagy állattal szemben ki meri próbálni az erejét. Bár nagyvadásznál vadásznál nehéz ilyesmit találgatni, mert természetében volt a vakmerőség, a verekedhetnék és a hencegő magabiztosság. Ezekkel a tulajdonságokkal és persze az erejével zsarnokoskodott nagy, de nálánál mégiscsak gyengébb testvéreit. Ő szerezte meg mindig a vacokban a legjobb helyet. Nyáron a szigeten egyik fűzpabokor alatt szeretett aludni, s ha valamelyik testvére odamerészkedett, halálos dűvel támadt rá. Húzta kötekedésből, mert nagyvadász ritkán maradt éhesebb. Elverte rohanót az ételtől. Úszó életét azonban sosem merte bántani, nem mintha félt volna úszótól, de tudta, hogy ez nem érti a tréfát, s ha összeakaszkodnak, valamelyikük ott marad. Egyszer már a konok tartó basával is kikötött. Basa zsákmány nélkül tért meg, s jogosnak érezte, hogy részt kapjon farkas fia hús prédájából. De nagyvadász véllogó szemmel vicsorgatva fogadta, és amikor Basa erővel akarta érvényesíteni anyai jogát, nagyvadász verekezni kezdett, mint az őrült, és Basa először érte meg, hogy egy nálánál erősebb állat szégyen teljesen megfutamítja. Egyetlen lénynek engedett csak nagyvadász, kicsinek. Kicsi a mórikálásával, bolondozásával elcsikarta tőle az ennivalót. Belékapaszkodott, néha olyan kegyetlenül, hogy vér a fogai alatt, s nagyvadász mindezt békésen, szinte alázatosan tűrte. Kicsi a gyává komisságával ki is használta nagyvadász szeretetét. Kiszolgáltatta magát zsákmánnyal, kényeskedett, adta a és s nagyvadásznál keresett védelmet, ha a másik két testvére valami tolvajlásért meg akarta büntetni de érzékenységével mindig észrevette, mennyi az elég, és nem merte nagyvadászt túlságosan ingerelni. Kicsi úraskodása néha az egész bandának hasznot hozott, fagyos, élettelen napokon, és mikor senki sem tudott zsákmányt szerezni, csak nagyvadász, és ő kicsi kedvéért hajlandó volt egyszer-egyszer a többiekkel is megosztozni. Még egy dologban tette magát hasznossá kicsi, ő volt a kéme nagyvadásznak. Szeretett torogni. S ha nem is volt olyan céltudatos megfigyelő, mint nagyvadász, aki mindent tudott a prédája természetéről, amit a megfogásához tudni kellett, mégis okosan jelentette a maga szűkös kutya nagyvadásznak a nádas dolgait. Előfordult persze, hogy nagyvadász kiment, megnézte a kiszemelt zsákmányt. Aztán a szélirány, vagy a közbüleső ingoványok, vagy a zsákmány mestersége miatt hosszúsan hordult egyet, s visszaballagott a bokrához aludni. Kicsi ilyenkor leforrázva s aggodalmasabb kullogott utána, s két napig nagy hízelkedéssel kereste erős testvére kedvét. Az őszbakra is kicsi vezette rá nagyvadászt. Az őszbak fáradt volt, éppen csak egy ágacskát növesztett az a gancsára. Ezt a kicsi villát azonban igen büszkén hordozta, pedig még lágy és fehér volt az új agancs, és puha borok borította. A bakocska alig várta már, hogy a fák fiatal törzsén lecsiszolhassa a barkát, és a szép tavaszi reggelen úgy érezte, övé a világ. Egy kicsi füves földháton legelészett, és néha-néha gyönyörködve nézte magát a vízben, és utána boldogságában olyan szögdécselést végzett, ami illet volna egy kecskegidához, de nem a maga férfiúságára tartó villásmakhoz. Itt talált látrá kicsi. Egy ideig ő is gyönyörködve nézte, meglapulva egy csomó mögött de nem az őszbak kecsességében gyönyörködött, hanem a sok-sok húsban. Kedvelett volna egyedül rátámadni, de a barkás agancs és az eleven hús nagysága önmérsékletre intette. Majd nagy vadász, gondolta, s ennek is örült, mert kicsi szívből szeretett szolgálatokat teljesíteni. Óvatosan el akart kúszni, az őszbak azonban meghallhatott valamit. Előugrott, tovacsörtetett a nádba, és még messziről is hallatszott ugatóri szállása. Kicsi nem bánta, hogy az őzba kell ment, hisz reggel már úgy sem lehetett volna ott térni. Az őz szeret ugyanarra a helyre kiváltani, majd visszajön ez is az esti szürkülettel. Nagyvadász a tulajdon fűzfabokra alatt ott találta meg kicsi. Nem ment azonnal közel hozzá. Egyszer próbálta álmából felébreszteni, és akkor megtanulta, hogy nagyvadász, ha felrezzentik, előbb harap, s csak azután nézi meg kivel is van dolga. Tisztelet teljes távolságra lefeküdt, és maga is szundított. Úgy várta meg a szürke ébredését. Végre nyújtózott egyet nagyvadász, meghemperedett, aztán felhúzva szája szélét, össze fogait. De még nem volt kész az ébredés szertartásával. Álva is nyújtózkodott, két melső lábát ferdén előre feszítette, melkasát lenyomta csak nem a földig, s így, mint egy a teste lejtőjén gurutotta le izmáról a bágyadságot. Kicsi mindezt türelmesen végigvárta, aztán egy halk vakkantással felhívta magára testvére figyelmét. Közelébe még nem ment, mert ébredéskor nagyvadász mindig mogorva és kötekedő volt, És Kicsi, a gyáva zsarnok megérezte, hogy ilyenkor nincs hatalma nagyvadász kedve fölött. Nagyvadász Lomhán előre ballagott. Most már oda ment hozzá Kicsi, izgatottan körül táncolta, vakkantot nyűszített, Mindenképpen igyekezett értésére adni, hogy ő húst, sok húst látott valahol. Nagyvadász azonban csak akkor ment vadászni, ha éhes volt, és most még érezte gyomrában a reggeli zsákmányt. Leült, svakaródzott. Kicsi méregbe gurult, pögdöste, harapdálta a vállát. Nagyvadász vadász egykedvűen tűrte, még mulatott is a maga módján az erőszakoskodáson. Senkinek olyan vastag türelme nem volt a nádasba, mint az ingerlékeny nagyvadásznak, ha a türelem valami célt szolgált. Most is, hiába húzta rángatta a kicsi, a végén már méregből is, nagyvadás csak vakaródzott. Kicsi jelentéséből valami nagyvadra gyanakodott, és a nagyvadra vadászni tavasszal fényes délidőben bolondság volna. Arra csak a nagyon éhes vadász vetemedik végső szorultságában, vagy a kelek rohanó, akinek az a mulatsága, hogy minél jobban kilógatja a nyelvét egy nyúl mögött. Nagyvadászt mindig a célszerűség irányította, kivéve a verekedéseiben. De most nem verekedni kellett, az biztos. Ám bár teli gyomorral még verekedni sem jó, mert üres gyomor fokozza a harci kedvet. Nagy a maga módján nagyjából végig gondolta, vagy végig érezte ezt. Megfogalmazni nem tudta volna, de nem is kellett, mert nála a gondolat lényegében egybeesett a cselekvéssel. Pontosabban gondolatait, beszéd és fogalmak ilyen cselekedetekben fejezte ki. Szürkülettel ébredt. Frissen, éhesen feszültem. Addigra kicsi is visszaérkezett az eredménytelen madárlesből, és most már szednie kellett a lábát nagyvadász előtt, hogy ez bele ne kapjon. Szapora ügetéssel vezette el az őzbakos tisztáshoz. Ott nagyvadász elbújt egy bokor mögött szélirány, kicsit pedig fogvicsorgatással hátrébb zavarta. Ilyenkor nem ismert Tréfát. Az bőz bak majdnem sötétedéssel érkezett. Kicsi jól sejtette, állandó váltója volt erre, és eddig még semmilyen ragadozó nem háborgatta. Mégis sokáig áldogált gyanakodva a nátszálak között, mielőtt kilépett volna. De semmit sem érzett, csak a nádas ezernyi életének egybemosódó szagát. Semmit sem hallott, csak a pihenni térés megszokott, halkuló és mégis ria Kilépet Kilépett hát a tisztásra. Valamit mégis érzett, amit a pontos szervek nem találtak meg, valami ismeretlen veszélyt, s felfelütötte fejét, kémlelőd, megugrott. Olyan nyugtalanul legelt, hogy nagy vadászott a bokor mögött sem embert. A fiatal és férfi voltára oly büszke bakocskának azonban meg volt írva a végzete, s a sorsa lassú, léptekben elküldte a fűzfabokor előtt. Megint átvillant rajta az érthetetlen félelem, de már késő volt. Egy nagy, homályos árnyék robbant elő a bokorból, egyenesen a torkának. Mert nagyvadászban itt is megmutatkozott a farkas természet. Mindjárt a torkot kereste. A bak leröldött a lökéstől. Sikerült ugyan felugrania, de ekkor már nagyvadász a torkán lógott, és mellső lábának tompakarmaival, cafatokban tépte ki bőrrel és hússal a bakocska vedlőszőrét. szőrét. A nádfalig vitte az áldozatot a torkán lógó gyilkost. Ott nagyvadász agyara elérte az ütőeret, és a bak lerogyott. Még rugott egyet-kettőt, de nagyvadász már bontani kezdte. és ott termett kicsi is, aki kényelmesen a bokor mögé húzódhatott a csata kezdeténél, s most előjött, hogy kémszolgálata behajtsa behagysa a járandóságát. Megvárta, míg nagyvadász feltépi az ősz hasát, aztán zsarnokoskodva elűzte onnan erősebb testvérét, s maga látott neki a meleg belső részeknek. Nagyvadász pedig Jámboran strázsát még kicsit degeszre nem lakott, és nagykegyesen oda nem engedte a friss húshoz. Ez az őszbak volt Nagyvadász első nagy zsákmánya, és még bátrabb, bakmerőbb lett tőle. Sokáig nem ismert teremtett állatot a nádasban, aki visszeriatt volna. Az őszbak elejtése volt igazi felavatása. Ott mellette vált igazán és véglegesen vadállattá. És, mint úszó, kiteljesítette basa sorsát mert ő is véghez vitt valamit, amit az nem mert véghez vinni. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy nagyvadász többnyire kicsivel indul portjára. A közös kalandok mindkettőjükre jellemzőek, de ritkák voltak. Nagyvadász egyedül szeretett kújtorogni, és ilyenkor igen messzebb, több napi járóútra is elvetődött. Megismerte a nádas legeldugottabb részeit, és olyan állatokkal is találkozott, amelyek sose kerültek a többiek szeme elé. Voltak éppen emberrel is találkozhatott volna, mert gyakran érezte messziről a pásztor tűzfüstjét, a birka nyáj vastag szagát, de talán éppen a bizalmatlanságot keltő füst miatt ilyenkor óvatos kerülőt csinált. Mást aztán nem is került el. Nagy maga hítségében és vakmerőségében nem ismert olyan lényt, aki neki kellett volna térnie. Talán a véletlen hozta csak, talán a véletlenekben megnyiladozó rendje a világnak, de nagyvadász egy és ugyanazon a napon megismerte az óvatos félelmet, és meg a tanácsalan rémületet is. Több napja járta már a nádást. Erős volt és jól lakott, mert a nyár szívesen gazdálkodott lágy és könnyű zsákmányjal a ragadozóknak. Nagyvadászt mégis valami kedvtelenség gyengesége Mintha fáradt lett volna pedig éjszaka jót pihent, Mintha éhes lett volna, pedig reggel madár evett. Lábai nehezen bágyadtan vitték előre. Ilyet még sose érzett, és nem értette. Nagyvadász igen keveset tudott az ok és okozat viszonyáról, és így, ha magyarázni próbálta is furcsa állapotát, a rókára gondolt. A rókának kölykei voltak, sanáda szélén a lyuk előtt játszott velük a meleg napon. Nagyvadász a szagra jött oda, mert a rókajuk környéke tele volt tollal, csonttal és rothadó húszcafatokkal. Messziről szúrta az orrot. Nagyvadász egy darabig figyelte a játékot, bár nehezen tartotta vissza magában az ösztönös gyűlöletet, aztán közébük zúdult. A rókafiak fürgén, mint az egerek egy-kettőre a lyukba csusszantak. Anyuk meg egy pillanatra, hogy időt nyerjenek neki, vicsorogva nagyvadász ellen fordult. Arra számított, hogy ez a farkas forma kutya is megtorpa, mint a pásztorok kutyái szoktak, és ő ezzel a kölykejű után ugrik. De rosszul számított, és mindössze egy éles harapásra futotta az életéből. Nagyvadász érezte, hogy a róka büdös, nem ennivaló, de kíváncsiságból azért megkóstolta. Csak úgy a rossz íze volt, és nagyvadász, miután megmarcangolta, ott is hagyta. De most úgy érezte, azt a furcsa lázas állapotot annak a falat rókahúsnak köszönheti pedig nagyvadász később betegedett meg, amennyiben a lélek, az ösztönök megbojdulás a betegség. Az elmúlt este, mikor lesben ült, nagy rőt állatok ugráltak előtte a nád nyiladékon. Hasonlítottak egy rókára, csak jóval nagyobbak voltak. Nála azonban kisebbek. Nagyvadász sosem látott még farkast, de mégis rögtön felismerte őket. Gyűlölet és vonzódás rohanta meg, szeretett volna rájuk támadni, szeretett volna velük futni. Apja és anyja vére küzdött benne, s a kavargó érzések szinte megbénították. Lehet, hogy a farkasok megneszelték Nagyvadást, de tudomást sem vettek róla. Ha télen találkoznak, bizonyára megverekszenek, s nagyvadászt néhány farkas élete árán legyőzi a túlerő. De nyáron kényelmesek és gyávák. Nem szeretik a fogas plédát. Így hát eltűntek, s ott hagyták megmeret rokonokat a leshelyén. Nagyvadás hamarosan magához tért a kábaságból. És mintha elfelejtette volna azt a hívó, taszító érzést, amit a farkasok ébresztettek benne. De valahol legbelül lerakódott benne, s nehézkesítette, mintha túl sok étel nyom rá a gyomrát. De, mint mondtam, nagyvadász nem ismerte saját magát, s legfeljebb a rókára gyanakodott. Figyelmetlenül minden elővigyázatosság nélkül ment. Itt nem kellett az ármányos felszínű lápokra vigyázni. Itt, ott őszinte nyílt fizek szakították meg a ritkanádat, de többnyire szillárt a járt. Egyszerre olyan hirtelen torpant meg, mint szakadék szélén kapna észbe. Egy állat állt előtte, szemben vele. Hatalmas állat. A fején ez is hegyes csontokat hordott, mint az őzbak, de nagyobbakat, ágasabbakat, s testre is sokkal nagyobb volt az őznél. Nagyvadás sose látott szarvast, de megérezte, hogy erővel és hatalommal áll szemben. A bika egy pillanatig meretten nézte, s nagyvadászt a vakmerőség arra ösztönözte, hogy megtámadja. De nem merte. Valami gyengeség, ijedelem fogta el, hogy ez az állat hatalmasabb nála, s legyőzi. Óvatosan visszahúzódott, hogy elsumpolyoghasson. Ettől a szarvas bika is észbe kapott. Egy farkastól ugyan nem ijedt meg, de tapasztalásból tudta, hogy a farkas csapatban járt, s csapatban nem nagyon ijedt meg a legerősebb bikától sem. Hirtelen megugrott, s csörtetve rohant el a nádban. Nagy vadás is szökelt egyet, mikor a bika megmozdult, de aztán megállt, és megnyugodva hallgatta a hatalmas test távolodó zaját, a szétdűlő nádak sűrű, éles ropogását. Nem érzett szégyent a gyávasága miatt, mert az állat nem érzi gyávaságnak, ha kitér az erősebbnek. Az állatnak, gyakran az embernek is ez az első törvény – életben maradni. Néha ugyan szembeszáll az erősebbel is, ha rendkívül nagy parancsok késztetik rá, mint a anyát a verekedő hímeket, a kiéhezett ragadozót. Ez emberi más talán állatival is bátorság. De gyávaság, az, amit az emberek gyávaságnak neveznek, legfeljebb csak az embertől elrontott állatokban van. Nagy vadász hát szégyenkezés nélkül ment tovább. Sőt, a találkozás felébresztette. Megint hegykévé, kémlelődővé óvatossá tette. Újra a régi lett, és nem is sejtette, hogy a félelem után az ijtség is vár rá ezen a napon. Már alkonyodott, mikor egy nagy odvas fűzfa alatt ment el. Hirtelen megállt, mert a fűzfáról valami mocorgást hallott. Fülelt. A mocorgás megismétlődött. Nézett fel a fára, de egy árva madár nem sok annyit sem látott. Újra hallatszott a mocorgás. Nagyvadás szimatolt, s határozottan érezte a szagokból, hogy itt madárnak kell lennie pedig hússal élő madárnak. Körül járta a fát, nézelődött, de nem látott semmit, csak a fatövében néhány kiöklendezett szőrcsomót. Azok pedig nem mocoroghattak. Most már nem hallott neszezést, meredte, megállt, megács figyelt. Kis idő múltán megint hallotta a percegőnezt. ezt. A szaglása azt mondta, a nagy fáról jön. Óvatosan közelment, s még mindig nem látott semmit. A halk mocorgás megint ismétlődött, és nagy vadás szemében kigyúlt a gyilkoló tűz. A törzs első elágazásánál egy nagy odu nyílását látta, és most már tudta az órával is, hogy az ismeretlen állatnak ott kell lennie. Két hátsó lábára állt, melső lábát megtámasztotta a törzsön, és így éppen felért az oduig. Bedugta a fejét. Az odu mélyéről a sötétben két óriási sárga szemmelet rávadult. Valami rákiáltott. Éles tárgy vágott az órába, aztán kisebb éles tűk kapaszkodtak bele, és úgy megszorították, hogy könyv a szemébe. Rémülten ki akarta rántani a fejét, de a tűk nem engedték. Az ismeretlen madár szárnyával csapkodta a fejét, csőrével verte a szeme körül, és csúnyán kiáltozott. Nagy vadász valóságos őrület fogta el. Rángatta magát, és az óra annál jobban fájt körbe megcsúszott a törzön, és telement kéreggel. A nagy bagoly, mert azzal került össze nagyvadász, ilyet dühében csak vertek alapálta a betolakodót. Nagyvadász felordított, úgy érezte elfogy az ereje. Végső kétségbeesésében hátradobta magát, és sikerült az út nagy erőfeszítéssel kirántania az odúból. Odakint a bagoly tüstént és aztán elrepült lomhát. A pihenni térő nádi madarak, akik nagyobb részt gyűlölték az út, szörnyűs valkodással támadtak rá, de nagyvadász ezzel nem törődött. Behúzta a nyakát, és sajgó, vérző orral, zúgó fejjel sompolygott el a nagy fűszfától. A bagyok nemzetségét úgy megítálta, hogy nagyot került, ha csak a szagokat érezte is. De nem azért volt nagyvadász-nagyvadász, nagy hogy sokáig gyötrödjék a rémületén. Éjszaka megpihent egy nácigeten. reggel sikerült a fészken két fiatal récécskét fognia, és a kunyhóhoz már úgy érkezett, mint aki meghódította a nádast. Úszott elkergette a bokra alól, a rohanót megverte, és puszta hatalmaskodásból elvette tőle az ennivalóját. És basa is csak azért került el a második fiú komiszkodását, mert éppen vadászni volt. És mire megjött, nagy vadász már az igazak álmát aludta a fűzfabokra alatt.